Kroketa, ala hil, kroketaren nazioarteko eguna da, egun. Bai, horrekin hasi behar gaur. Eusintzen behar tua, baina, uh, bo, ez nekien zerrekin hasi, eta hori ikusi dolarik, ere, pentsatot, ari ama. Kroketaren nazioarteko eguna ere bada. Blumondei eguna, ongelak, elikatzeko, ez da deus hobe agorik askinen, kroketarekin, deprimitoak Sist sistelarik, etxokolatea eh, bezala da, horrekin eguna hobetzen da. Nazioarteko eguni ridikuloietan ere kroketa nazionalaren eguna ere bada. Bai bera ere, babestu behar baita lagundu, bizitzen lagundu behar da eta bizirauten, sustut. Eta zergatik ez, nutelaren nazioarteko egun bat. Abai, hori, e, bai, bai, jadanik bada. Tuiterren batek dion bezala, nazioarteko egunen mobida hori eskuetatik joan zaiko. Odian kroketa hortan bego ia hautteriaak aipatuko ditugu. Jadanik bai, biharneak jedanik prestatzen ari dira eta berotzen ari baitira Interneten bidez, bideo batean jakin ararazten dute beraz zanpantzak, ze humoretan den aurten eta ze girotan murgiltzen ari den azkenan uh, olako gogo bat ere piztenu zanpantzak gaiztu horren erretzea. Donald Trump eta zanpantzak lagunak dira. Bai, Trumpi esker zanpantzak do zanpantzak uros bizida estatu batuetan entzunemen eginduten bideoaren hastapena. Breaking news It's been It's been very, very special. I want to give a very special thanks to our yeah. former mayor, Rudy, excuse me. Unbelievable. First, I want to Donald and all the people of Texas who have been here. My uncle told me that, thanks to my own heritage, asylum protection, who are my own citizens, and who are my own. Hela, hemen eskertzen du, beraz, zanpantzarek bideoan ikusten da zanpantzarek uh, BBC News hori uh, da entzuntala, ez dakikago uh, erraiten eta eskertzen uh, Donald Trump, berari esker azkenen bizi alizan duela nunbait bere erritarek, ere bere erritik, kamporatu zutelarik uh, hori esker, beraz, uroz bizi da. Iauterietan, erreko dena jadanik errasortzeko prest, beraz, Trumpen lagungisa biharnez guztiek Bimilatai mesortzi urtean nuklearariezker ibiliko diren autoak beharko dela edabili eta horrez gain autoriek motora beti pizturik atxiki beharkodute. Kedeberren, en duz mila detzeuei rulla denz behituruz nukleares dab linterdiktsiun furmau dekupalu motu eta enkurraja laure kauhamen klimatik. Kumtu, Donald? La segitzen du e, be zu bezala Donalderan bezala uh, beroketa klimatikoa babestuko dugu eta bultzatuko hori dira zanpantzaren itzakemen oxitaineraz maiten dituenak eta hori esker beroketa klimatikoa eta itsasoa ortez hartio ukanen dugu jokatzen du bideo hortan agurtu haintzin beraz bere ikusle guziak Viva la Republik! Viva lutexaz! Viva lubean! E viva la Franza! la Franza! CNN, CNN beraz, CNN-eko bideo faltsu untan zanpantzar ikusten alda. Eta biarne xai deialdia eta kitzika eta provokazio pixka bat sortuz. Eta diren iauterri desberdinetat eta deialdia egiten dute. Eta zanpantzaren ausia, zan ausia egiteko, aragoian izango da urtarrilaren oita sortzian akuzen hotxailaren hamar jean, juran eta ondutik pauen, holtzailaren oitairu eta hogeita xeian, zoek ere egen haibaduzie, biarnexen zanpantza gau. Itze eta jauzi bat eginen dugu telebistaruntz eh, ritxiki, infernu handi telebista saioa pasazen atzo euskal telebistan, ezakit kusi duzien Bainan, be esara edota baigori errietatik pasa onduan, maulen ziren atzoko eman kizunean, siberuari begira beraz, diarri dira Euskal Telebistako bi aurkezleak lehak, zuait gurutsagat pagadi, interneten Euskal Telebistaren webgunean ikusgai duzie saio bere ziaua. Aixo! Bepa! Nola zira? Ha, ni unta. Nunca, nunca. Emen txepiskabat ba errigin besti, gatzen piskabat eta izena? Arian de. ni de, nini kel. Ados. Urte askotako. Balgatu, nolaz aurrungo giltza da edo zar da, aur, edo? Ah, hau edo? Eh, hau gazteluko, hau gazteluko torra da, eta badu giltza, kosi, ez da... Habe, giltza handia, eh? Bai. Eta gaztelua zurea da? Bizita <risa> <risa> batzua eta egiten ditut dien nahi bat duzu Mikel Pagadi beraz ikusten e duzi e ez baina ikusten e aldu ze beintzat interneten uh, behalian de txartekin topo egiten du kasualitatez, eh, telebistan egiten den bezala usaian uh, mauleko gazteluan eta beraz or uh, be, deskubritzen mauleko gazteluri baina ez gaztelua bakarrik eta zin izaten da euguniko Ola, jendetsuena, edo, be, neskene eguna. Neskene eguna? Aztegoiziz bada neskene egeta eguna. Ah, Larrun bata, ez. Bai, larun bata. Larrun bata. Ah, larun batari maulen neskene eguna ditzen ba, dio. Eta si bero osoan. Si osoan. Eta betidanik. Ai ba, zergatik. dut, eta zer bat, lotura bat, ez dakit, hipotesia. Uh -huh. Hemeratzi geren mendean oraino, pratikatzen zen, amorosen eguna. Amorosen eguna. Amorose Eskungaya bai, sirenean, neskarren etxean, artea etzen hasten. Bai ba, irekita uzten zen. Ibai eta mutila sartzen zen. Bo, gaian Eta hori deitzen zuten amoro segun. Ah, eta behar ba, uste dut ohidura hori, galdu uh -huh, uh -huh. da, eta siberoan atxigitzen da, nesken egun. Eta haterik eta uste zan, eta hori. Ediz, eta hori dut familia onartua zola. Bai, bai, bai, bai, bai. Eta ziko lai eta pikalekin, ez da? Ah, Zorila. <laughs> <laughs> Isturiotiki bat, nesken egun, az niri bientzat mauliko gazteluaren bisitatzeko goa eman daut, bederen eta kaskoaren entzatzea ere. Akitaniako gaztelungotor bakarra da. Bakarra. Shooting, koraino. Ez ta armada bat sekula sartu indarrez ez. Epixiat, eh, gogu asartu zait, eh, kasko hauek eta eh, emengo gauza hauek, eh, probatzeko. Posun, bai, bai, bai, bai, bai, Hortako da, eh. Aida, ondo? Bai da, bai, ze bai, hondo, orta. Hara. Frantziako erregeran ordezkaria ez. Bai, ordezkaria, bai, bai. bueno. Irritxik infernoa hondi eman kizuna, zutusok ikusi bainan uh, pasarte batzu bainzat balio du, irringarria da, taintzisgarria ere batzutan, eta Mikel Pagadire kasako bat ekin ikusteko buru gainan, Ez da Musika pixka bat, ali, bi minutuz pausa bat iten dugu, notik iraitzu fiaure gurekin izango baita, informazio onek ilan. Pi, elete, taldea, izbak. Bai, behizitzultzen da. Rafa, roedaren ondoan, izango dira, Jose Manuel, San Pedro, Sanpe, Aito Rabio, Charlie Solano eta David Gonzalez, Taldea, bi bimilata... Iruan gelitu zen, mila bat zuntalaro eta abiatu zen taldea, berriz itzultzen da, eta giri baten bidez, oiek ere, Facebooken bidez, argazki berri bat argitaratut, eta itzauek, zergatik, izango da gehien gok buruan izango duzuen galdera, eta ege ez dago, zergatibere zigik galdera honi, eman diezaiokegun erantzunik zintzuena, Zergatik ez, PLT, itzultzen da, laster kontzertu batzu, iregarriko dituztean artean, satia hue, hilda rainkoa. Zerraizko zenezik, <totipen> azmatu behar esan zuen zerbaitaz altzebo, Zergaitu gaitasuna, esken batean, zergaitiaren gaitiaren zer gaitia, Zineztu bilen, norbaitek nahi gabe begia, Nizterako dan, zitez ezakun baten amai erantzeola, Berarekin, nixan ametza. gaik izte begi honen zarraren patroia inpozatuz, baina botoia ofen jarribeza inpronto es horik ez zarri Hilda Jainkoa Hilda Jainkoa pileteren uh, kantu famantuenetariko bat izan zen eta beraz erran bezala taldea 2008an gelditu bat zen nire berri zitzultzen da aurten konzertu batzul aster iragarriko dituzte taldea zar berritu haurarrango dugu Gurekin dugu iraitzu fi aurre atxaldeoan Atxaldeoan Formantzira Bai? Bai Bai, bai. bai. Olako haro euritx Bai, bai, bai Kausako bai. naiz Beraz, hauntxan naiz So, haste zira Beraz bai. Gau hasten dut Beraz Hauntxan iz Gure uh, Irritmoen Beste zentzuan ziraz zira. Bai, dekalatuana ez piskat Bai <laughs> Bordian, formanda iretzantza dugu, zenta gaur Blue Monday eguna baita. Bai. Estelen urdina da. Hori da, urdin urdina. Dau, xikozteko uh, musika eman gizunarekin. Zatzen duguna euskal Baina, bai Blue Monday, jodanik uh, aipatu gunuen hemen itztaputzen. Hainan, uh, da urtero kalkulatua izan da, Egun hau dela urteko egun... Hori kalkulatua izan da, dirudienez, eksperta batzuek kalkulatu dute uh, gauza batzuen arabera. Adibidez, egiten uh, dute uh, bestetatik piskatu jontuak girela, beraz hasten girela uh, bestak girotik ateratzen. Uh, blues behalde hori piskatu. Hori da, sosa ere hasten da faltatzen uh, festetak, sosa initzera bile dugulako, eta jilabete gira, beraz soz gutio. Ba, direk laulako argumentu batzuk esplikatzeko hori bai. Cliff Arnal, psikologoak zuen kalkulatu hori bimilata bostean. Ordoan, zinez kalkulu zientifiko bat egindu, eh? <risa> uh, hemen afitzatu agertzen zautu webgunean. Ordoan, ube bikoitza berdin D-ken D-tipi de uh, isateku uh, tazak itzer. Bon, uh, iduriz, uh, ala ere, diakiteko nundik dinden kalkulu hori. Uh, egazkin emprisa edo bidaia emprisa batek egaldegin uh, kalkulu baten ondurioa da. Eh? Beraz, hor uh, marketing piskabat bada gibilean, piskabat baino gehiago, eta ola hola erabakida uh, urteko uh, egun tristena, deprimanteena gaur dela. Zergatik ere? Astelena delako, iraitz astelena, zuretzat behar bada, astegurua da, baina gehiengoaren zat da, be, astea behiz, astea, lanean. Asteko lehen eguna, bai, horita bai. Lanaren eguna, eta... Bai, ja da, gehienetan uxtakileko eguraldia ere ez dela hain goxoa, gauk eurria da, ajunt gerisa da, uxo aldeak asten ira denetan, jeskoine, da ez dela egun, nuke, bizki erosoa. Bon, deprimantea ipatzen dugularik, badira mailadez berdinak horre irakurtzen altzen, baduzu bluz alde hori, pixka tristezia sortzen duen uh, giroa baita, baina, bon, ez du ezan nahi uh, deprimitoa zarela eta jont depresioan sortzen zarenik. Ez ez, gero da, neguan uh, egunak labuxagoak dira, gau uh, egiten duen, uh, goiz, eta eguna klabuzagoak direla, eta hor zuzenkipa dela eragin bat gokputzaren gana eguzki gutio ikusten baitugu, eta horrek bai eragina badu umorearen gainean, eta bereziki uh, pixka bat deia ulduak direnen zatek, eta hor bai arazo bat bilakatzena aldela, eguzki faltagatik, vitamina D delako hori ez baita gehiaguntza finkatzen, Egozki faltagatik. Hor, biztandena, badira, auk egiteko teknika uh, desberdinak, eh, naturalak uh, edo uh, tratamenduak, baina negia da, uh, egozki gutio izan eta uh, moralaren aldetik ahultze uh, bat izaiten aldela. Eta hori neguan uh, ikusten da gehenik. Hori ez da lehen bat beraz? Ez hori egia da, eta bon, denek senditzen dugu, jadan eh? neguan akituagoak girela, hori uh, uh, Bai, denak senditzen dugu falta hori eta hudan behi zeldu dena hudan behi hande jazten da eta hudan egia da bon, jane nuke, janei dutala ere komertzio zial gauza bat beti badela giblean ez mm -hmm. da hori bidez bideak uh, ikusiz deprima, deprimatuak gire lagunt bideak uh, proposamen bat inen dugu justuki bideak uh, nora baitera maiten gaitu eta gosatzen gaituelako elako, gaitu elako ta, bon, beti badak komertzio istudio bat gibelan, baina egia dena Eguzki uh, faltak, uh, eragin hori uh, ukaitan aldola gorputzaren gana. Bai. Hmm. Zenta hori ikusten dozu, haipatzen uh, ziren persoana danika ahulduak direnak uh, psikologikoki, edo uh, hospitalan anetan zinurari, zenitzen ziren uh, alde hori? Nigu garaian? Bai, uh, eritasun ba, berezi batzuekin, uh, egia da, sasoinak uh, eragina badutela, Baina gero, bada ere, eguneroko uh, uh, bizian gizagteak ekartzen nituen gauzekerera eragina dute, adibidez, uh, egia da, bakarrik den nox baiten zat, uh, urte bukarako festauriek direla, hainitzen zat gauza da eta bakarrik direnen zat bizik ego gox da, justuki uh, bakarrik egoitia festaurietan, beraz, badira bi aldeak. Mm -hmm. Baina egia da, eritasun uh, batzu, batzu dituztenen zat, adibidez, uh, uh, Uh, bipolaritate eta um, elitazioa sufritzen duten pertzonek sasoinen tan sasoinekin erekina badutela bai. Orduan uh, lehen aipatzen ziren, D-vitamina adibidez. Hori uh, da eguzkiak uh, ekarzen daukun vitamina D-vitamina da janariarekin dugun zerbait. Ados. Baina eguzkiari esker finkatzen dena gure gozputzean. Ez bada eguzkirik vitamina joa iten dena, ebos ez finkatzen gozputzaren... Uztel ben, beti entzun dut eguzkitan jartzerakoan hara, te D-vitamina bilduko dut... Ez, D-vitamina finkatzen da. Finka Eguzkiari eskak. Bai. Ados, ados. Eta orduan e, negoan ezin da, ez dugu D-vitamina atikizena. Bada, beti eguzki hal? pixka bat, menan D vitamina D gehiago ekartzen badiozu gorputzari, D-neguzki bak, tipiarekin, finka tuko da gehiago, gehiago baldin baduzu. Hori ados. Trukea bai. Martxanda UV-maschinekin uh, UV hori? Bet dira dien ez, luminoterapia hori uh, gauza moderno bat da, eh? masina behiak badira, hortan hasiak uh, direnak. Eta erran ez dutxekulan, inkastasio diosik irakurri hori buruz, aztakit batererak gina duen, baina negia da guk psikiatrian adibidez, maiten itola vitamina D ampulak hilabetean bein... Ampulak ez argiak, eh? Ez, ampulak edaten den produkto bat, idostuki, hilabetean bein, iru hilabetez, abendua orta gila, eta hotzailean, idostuki, ahultasun hori zutener, eta auk herre maiten zaie, tipi-tipi bai, Hara bon, egia da, zarratzerakoan ere maiten da, medikoak maiten dituzte, ordoan, bai, suposatzen uteragin bat, baduela, gero... Beti bada du da, diakitea ez diren farmazeutiko uh, di hori gibelean, baina bon, mm. segur dena, da, uh, vitamina D hori um, uh, untxafinkatzen delarik udana, humorearen uh, aldetiko, bekio zen itzen beraz, bai, eragin zuzen bat, badu. Mm -hmm. Bai, badira, masinak eroztagiago ikusten dira, eh? luminoterapia bai. zuretxean iteko, uh, berroa itamar, berreun euro arteko, uh, gauza, kuadro batzu dira, argia ekartzen dut zutena, Zitakit, uh, zinez eragiten duen... Uh... Zitakit ere, Zdakit, gero... Uh, beti dudek hartzen dit, naturala, ez den zerbaitek Dibai. benetako eragin ona ukaiten alduen uh, osasunaren zatezakit. Gero, ogeri, uh, komertzioa junt... Uh, uh, bat, bat, fe, komertzio bat bat auken inguruan eta haunditzen ari denaz, eta uh, ogeri bat dituzu presio guzietako lumino uh, argi horiek, eta egia da, bo, niri dudek hartzen dit, eta nire ustez naturalena da jostokia... Uh, Eguzki pixkat badelarik, naizta, otzi zan edo euri pixkat bat zotan, da, eta beti onda, jostuki, ateratzea kanpurat pixkat ibilzia, eta hogek nire ustez, ongeiago egingo dio, sasuntak, hozputzari, lampa hogek baino. Bai, bat D-vitaminak ere zira naturalak akzen ituzunek uh, ampula hoietan edo? Ampula hoietan, ez, ez, ez, ez, egia da. Ogen janarian, adibidez, atxametean? Ogen janarian, bat dira, ahainetan, uh, bereziki, bai, bat Jaten dugun gauza bada, eh? baina negia da horrek uh, baduela eragintzulzen bat uh, buruan eta bereziki umorea okupatzen den uh, zentruaz. Mm, zenta hor berrizitzultzen izai dugu jadanik, baina irakurtzen nuen ere, uh, neguko deprima, kakotxen hartian hori arrango dugu, patologia gisa ere zagutoa izan zela mila batzion lauean edo. Hora uh, inu gauza initzere sartzen dira... Eritasun gisa eta onutik sendatzen ondirenak. Aipatzen dira adibidez uh, sasoiniko uh, majantak ere, horain hori aipatzen da, boa majantak azken finan, hudan uh, eta niguan beti badira, egia da beste eritasun batzua gertzen dira adibidez, orain uh, ainitza aipatzen e da gripa eta horako eritasunak, egia da ez direla biziki. Egingarriak eritasun uh, horiak, bainan... Uh, ara. Ara, bai. Horren... <laughs> <laughs> <laughs> Kontseiluetan, ez dakit uh, emaitenan ditugun, uh, denetan uh, gaur irakurtzen baitira horiak uh, uh, artikuluetan, uh, blu mondeiari aurre egiteko, kontseilu simpleak... Uh, Kampuratera. Ongi kampura gean <laughs> eta Kampuratera kampura Atertzen dolarik piskat eta nahizta hotz egin Beti goxo eh? bai. ori... bai, bai. e da. Egera ez duzula enbeiaik ateatzeek uste nuzulaik hori... Deprimagariada, jostoki gaurkoa adibidez begiratzen delarik lehiotik, ez du gogorik emaiten, Kampuratera egia da. Ez, baina naltak, goxo da. Eta otzik, gainera. Eta bestitia ban eh? imazira, itzulinio bat egitea, hori adirez haipatzen apiskatenetan, hori nerdi bat bedelen promenaziatara joitia oinez uh, aire hartza bakarrik horrek ere egiten dautzu eta piskat, uh, hop, behpisten ere. Ba, izan eta gainera fixi edozein mugimendu fixikok egiten dio gorputzari eta gorputzari dio dion guziak egiten dio buruari. Bera, mm. da, azken finean ara batak bestea laguntzen du eta Euriarekin egia da, eren eri zailazait kamporateratza, baina otz egiten duerarik, otz idoko bat batelarik, biziki gozo da ere beroki batekin kampuan egoitea. Eta augeak joztuki, augeak dituztenek, hoagtzen dira, eh, augeak kamporat joan nahi dute, eta gehienetan augekin goaz kamporan hoiek nahi dutelako, eta otzari behelukik ez diote beroki batekin, eta egia da honek egiten zaila kamporateratza, heldu elduek eta zahegere bai. Piartika entzina gainera euria galdituko da iduriz, mm -hmm. e nagusi izango da e eta utza. temperatura freskoak. Horri da, bai. Horri da, jakin gaur blumon dela e, urteko egun deprimanteena. Bai. Barakizu noizen, urteko egun ederrena eta uroxena. Nere gura soentzat, nere ustez sortu nahi eguna, <laughs> Ato, ez unorak berantzunik. Ez, es ez tuta, uh, udani zango da, seguraski, udatika horbiltzunik. <laughs> bai, gairea, baritut biaizpa, beraz. <laughs> ez, berrik ez, es, esperotez zaituzte lentzunen, kexatuko dira. Bo, ez, borrekin bukatzeko, Blumonde ya gaur baldin bada, urteko egun alegerena, ekainaren, uh, irugarren, ostiralean da, hor baita, uda urbiltzen, oporak urbiltzen dira, egun ederak dira guzkitzuak haste buruan hori nork erjandu e hori? eldu mintzen hori horrebe empresabat baita giblean inkesta galdegin zuena uh, vitamina fe, edatzen diren bo, red bull edo izan zeiti zamerla proteinak edateko uh, deprimatzen dugularik bidaiaatzea pentsatzen dugu eta kontengirilarik edatea <laughs> eta iduriz <idoli laughs> apaitifaitiako izoski uh, empresabatek ere uh, berrizartu buruz Hala! Me ebon! Yeah. Me baxo olako eguna kashmatzen dituguguk, eh, bada, matxiren eguna, amaren eguna, itaren eguna, eh, bada. Bon, Fisik efen... ki badira egun luseena hori bada, bai, baina. Gero egia da, egun laburrena ere badela, baina, olako egunak hainitzas batzen ditugu, badit, laiztegada, morosan eguna, ban badide, komertzialak diren azken finean, eta egu eta. azken finean urtatxere, olakotan sartuak dira, eh? Haipatko berdin ondokoan, baita sunaren egun hori. Bai, san balantin. Eta jarri, ziten alda. Bon, irait, pasia egun hon bat, eh, egun edeka okanduzu, eh, euripian, mainango zoan, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, Zuntza. Alegera atera eta bentsazut uh, blumundai hori. Uh, Lochtukotu dara gainitzen, espero dutzuk ere arantzaan. Eztut bai. du da hundirik. Ne bai, biztandena. Biztandena. Mil eskerri gaitz. Zuntza. Bai, adio. Eta laste euskal nobela beltzaren astea ipatuko gau jabiatzen dena, bastanen, kasik gunero itzorduak, itzaldiak, trukaketak idazleekin, hori dena zehaztuko dugu gure gomitarekin Ernesto Prat Antolatzaile tariko bat, dena bostaket erdi mementuz euskal Iratetan berriak zurekin bernadetargain. Iberuan lagainerateko bidea moztua izan da etzen egirateltzen ahala. egin dituen euriekin luga litatu da, atxaldean garbitudute eta pasaia behiz egin borda bat ere mana izan da eta bahnean ziren txei behiak doidoietaik salbatua alizan dituzte euriaren ondotikoai hotz handiak eldu zauzkula eta urak ateraiak ziren egun baina norai behiz sartu dira hotz beraz Beste arazo bat zo izanen dira, bidetako langileak goizik asiko dira biak bideen gazitzen eta zurzia zibili beharko da kahoinarekin bideak lehako izanen baitira, mendialdean alehta iran jadabeti elauzo iriskuaren gatik eta beherean uoldeen gatik. Egazti gripaz gobernuak hartu neurriekin ezta adose elbe sindikata, neurri zorrotzek ez dute dieuse balio ezbagirazinezko ahazoiner lotzen, hala zer zioten domintxinen, Jean-Michel Beho, aateazlearen etxaldean egin prentxaurrikoan, eskualeriko lezon zonbeitek ez dituzte aplikatunai neurriak eta beren gain hartuko dute legezkampo izaitea, hazkuntza industrialaren gatik dela egazti gripa edatzen eta behar Baša hegaztiek ez tutela dieuse ikustekorik hori izioten e elbekoek. Urte beriko agiantzen kari do Napaleon dituzte abiatu proietoak horietan šemen bideak lehen go franciškanuene proietoa aipatu du Jean-Jac Lustododin ausa pesak unen goztahondia bisitarien eskaša haitohtu ditu bainan ez dela hojtaz ahanguratzen. Agiantzak ere ziren de, Departamentuko Laborantza Gambaran donapaleuko adarrean, aurtengo desafioak plantatzea eta transmisioaz abiatu duten lana segitzea, eskualeriko elkargo bakararekin lan egiteko presdira, plantatzea edo lujaren kudeak eta bezalako dosieretan adibidez. Aktualitatea jorraan Astelen untako saioan lau aipagai ditugu joratuko. Bake prozesoa eskoalerian, ber abiarazteko gizarte zibilak hartu duen iniziatibak zer ondorio gertzen duen, autodeterminazioaren urratsak haintzina doatzila Katalunia haldean, zer gai eseren inguruko debatea akulatua izan da jonden Asteleneko John Paleren hausiarekin, Eta heldu den astele heinean, elep edo iparaldeko elkargo bakarra sortuko da, zer perspektiba irekitzen du horrek. Hortaz, mintzatzeko gurekin izanen ditugu, eguzki urteaga soziologua, Dominika Durruti Ekonomilaria, Goizeder Taberna Kasetaria, Dani Kamblon, Maraxela. Aktualitatea johan, asteleen harratx untan, euskal irratietan, zazpiontan. Itz eta putz, itz eta itz eta itz eta putz, itz eta Astelena, Gaur eta Badok Kamalao eman emankizunaren eguna dela ere, behatzi ontan musika emankizuna kizunataan hotshot. Hentsa orain aipatzen dugu eta begiarekin abiatzeko azken ordukuko berri hau burlatan bikotekidea hil eta ultsama ibaira bota duela ejan edo handio gizon batek poliziari. Emaztearen gopuaren bilari dira beraz orain eten orretan zuhiltzaileak eta poliziak Emazte auma bat gauean hilzuela dirazi du gizonak poliziari eskuekin ito zuela gizona polizia etxean aurkeztu du Da. Gaur goizean eta ilketa hori aitortu du, burlada ata eta irunea artean ari dira beraz gorpuaren bila. Horiloturik ere do gai bertxuan gelitzeko bi pertsona atxilotu dituzte ere gazte izan eta durangon euren bikotekideak diotzea egozita. Eta bigarren gai nagusi ere indakkeria matxista gelditzen da, magaren eta haren alabaren kontrako erasoaz salatzerat deit mundu martxak... Xara marra deitu Euskal presoaren bi urteko alaba lagri egoera lagrian da, preso ateratzeko irteera batean aitak labanaz erasu sotu onduan ebakuntza eh, egin diote eta zeinketa intentsiboetako unitatean da, tenore ontan genero indarkeria kasoen protokoloa martxan da, Eneko goia Donostiako uh, auzapezak konzentrattzeera ere deitu du bihargo herritan alderdi ederren mundu martsak ere bihar bue zazpiak eta erditana. Etzen nuke, asmatuko Europako Bankuak diru merkez nor xaritzen duen. da argiako titulua, finantza erakunde eta zemen, pelo zubideak idazten duena. Atzeraldi ekonomikoari aurre egiteko, erreminten artean, Europako Banku zentralak diru berria imprimatuta zorrak erosten ari zaizkie enpresa haundiei. Hainzineko urteetan, estatuei eta bankuei berenak harindu Hila betean, iruro mila milioi euro agteko erosketekin asizena jaztik, lauro gehi mila milioi handitu da. Hortaz, etasungusiak artikulu untan irakurriz, verba simpleago. Pedadu, pedagogiak sailean ere argian, utikan hormak ikasgeletatik. Pedagogia eta arkitektura, hemen, beleziki nola antolatu ikasgela bat ikasgelabat. Ikasgelaitxien ordez, paretarik edo mururik gabeko espazio idekiak bagenitu. Hortaz, uh, ikerketa bat, uh, proposatzen du, hemen, argiako kasetari batek, um, eta bes talde uh, be, Bergaia hemen aipagai berrian zena ere Euskal Preso Politiko baten alaba larri edo egoera larri dela bere amaren bikotekideak sastakatu ondotik eta Euskal Preso Politikoen gaian Asteburuko Manifaz ere uh, xeetasunak argianak Eta etxekabea jaten emaiteagatik atxilotuak, beste titulu hauere argian, premia dutenei karrikan jaten emaiteko baimen berezia behar duzu, Tampa hirian, hori Floridan estatu batuetan, eta baimena lortzeko aseguru polizabat ordaindu behar da, eta paper burokratiko hainitz ere bete behar. Baimen hori gabe, ari ziren beraz, food not bombs erakundeko kideak jatekoa banatzen, eta poliziak atxerotu egin zituen, food not bombs, edo janaria eh, ezta bomba, edo janaria bo kestira bombak. Eta jakietako etiketak iruzuga dira, ebaluatuak izan ez diren osagaiak geitu eta osasun gariak direla diote. Titulu honen ere argian beste artikulu bat gure janariaz. Burrat zehatzagoak emaiteko unea asten da. Sare um, erakundearen hitzak hemen Bilboko manifestazioan parte hartu zuten bilaka laggunek konponbideen aurrean egiteko BH aierazi zutela uste du sarek eta eskaera horri helduta bi.000 hamazazzpia blokeoarekin amaitzeko urtea izan dadin printtsa horrekoaz beraz hemen xetasunak kazetan eta beha tokiak autobidean kartel elebidunak ezar Zala aldarrikatu dio vensiri, vensi di, empresari autobideko uh, bizkontzetako bi karteletaz eta biztanda huoldeetaz uh, argazkiak eta irudiak uh, hemen kaseta puntu eusen ikusten alditu zuen. Eta basen afarroa e, eskuntza handian dela titulu untan edo titulu honekin xe proposatzen ditu media-bazkek e, ikerketak edo agertzen dituen e, zen Eta uoldeak aipatzen genituen, ziduesten ere gain nagusiten hori untan, Pirineo Atlantikoak aipatuz, Xantagraziko irudi bat emaiten du argazkitan, luchlitatze handi batekin etxe baten kontraikusten alden bizala hemen, ziduesteko webgunean. Eta gurekin izango da Ernesto Pratejan bezala aipatuko dugu Euskal Nobela beltzaren astea gaur abiatuko baita baztanen du zen hau bainen musika pixka bat. bidde huts arrgtalexak jakin orrazten baitu bere hamag e, edo ospatuko dituela Horiotstsailaren hemezorttzan izango da otssailaren hemezortzian donostiako uh, Lebuowski uh, gean momentuz uh, kontzertu, Haren seita sunikez, no harituko da bideutxen amak urten zat, gehiago jakingo dugu ondoko egunetan. Bideutxena skenneko izpenetan, anariren disko hau, epilogo bat, proposatzen hau zetberaz, entzute hemen, epilogo bat kantuarekin. si e Zemuga auspatuko du aurten eta hori Otxailaren emez sortzian egingo du, berdin nanari ere tartean izango da joan urtean aterabaitzen ere diskoa eta beste nor izango den momentuz ez da informaziorik ondoko egunetan gehiago jakingo da beraz Otxailaren emez sortziko konzertu ontaz sehiak gutxi dira gure gomitarekin segitzen dugu Itz eta putz Atxaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, Euskal Irratietan. Euskal Novela Beltzaren hastea gauk hastenda irugagen aldiko zantolatzenute, bastan aldeko irakurle batzuek. Aste bateko egitaraua, literatura mota ilun honen inguruan, ugtagilean edo bastanen erraiten demezela, hil beltzean oiturazko itzordu bilakatu dena orain antolatzaile den, egen estoprat gurekin argatxalde Arratzaldean, bai. Eta egitarauan txartu eintzin eta edukian, e, forman txartu nahinean. Afitxa horrek ilan, justuki, afitxak e, diseinu berezibat baitu horten, esplikatzen aldaukuzu zendako irurogeita mazazpi pertsonaren izena agertzen den afitxa horretan. Bai, hor, e, bueno, errandu zu mezzala irugarren aldiz, zantolatzen dugu uzkal nobelabeltzaren hastean eta e, erran behar da aurreko bi aldietan, Ba, apena zaurrekontu gabe eta diru gabe antolatu genuela, ez? Eta, bueno, kusten genuen astea ja, erizela bizkat sendotzen eta pensatu genuen, ba, tortzen diren e, sortzaileei itzez eta bere lanaz e, ari eta eskertzeaz rain, ba, apur bat, ba, arle ekonomikotik eta ere ibar genuela alegina, ez? eta aurreko bialdietan erran bezala esgenion behar bada e, garrantzik eman diruari gauzak egiteko gogoak bagenituen eta eta hola antolatu genituen eta orain ba gustuen genuen ba astea sendotu zala ba, afera ekonomikoari Ekin behar geniola, ez? Hau e, ikusten genuenako biharko egunean behar bada, oztopo izan zitekeela. Mm -hmm. Orduan duan, sosa bilketa bat e, antolatu genuen e, Krofundin antzekoa, baina ez muga oiekin, eta bakizuen bezala, ba, olako kampainetan ba, jendeak ematen du sosa puzka bat, eta horren orainetan zerbait jasotzen du, ez? Ba guk er genuen Deus e, buta hortanikusten bueno, gen nuen erela e, gauza handirik eskaintzeko eta ba, e, bururatu zitzaigun, ba, Trukean olako zerbait egin genezakela ez. Mm -hmm. e, kanpaina zen zure izena gure izana izan hil orduan jendeak sosa ematen zuen eta trukean guk ba, bere izena edo bereek nahi izena edo hitza sartzen genuen artelean, ez, afitxan. Mm -hmm. Eta hola, osatu da, Euskal Noela Beltzaren astearen afitxa, ez, oiko diseinua eta diseinorekin e, nazirik, ustarturik, ba, ekonomikoki lagundu, Euskal Noela Beltzaren astean lagundu duten guzien izenekin, ez. Mm -hmm. Eta, ba, baxe, ba, olako afitxan elditu da, ez, e, behar bada bitxi xamarra, ez. Ez, ba, e, estetikokin niri polita duritu zaite, gara da irurogeita amazazpi pertsuen izenak agertzea fitxabaten uh, beldurgarri zaiten aldela, behinan azkenan uh, ongi ateratzen da, eta iduridu literaturaren izah uh, zahar batzu direla edo, zakit, uh, beste bateko pertsunak gogoan atxikina idirenak edo, bo, zakin, nire inprisua hori agertu da behintzat. Horten euskal novella beltzaren hastea ospatuko duzu baztanen eh? Gaurtik uh, hasten da, igande arte kasik egunero itzordu batekin haortengo ekitaldian nolako izatea naizenuten. Ilun argia, ilun beltza? beti bai, ba, beti bezala, novela beltzaren inguruan aritzen gara ere, eh, saiatzen gara eh arlo edo edo ekintza mota ezberdinak zartzen ez? Hau da, ez dugu egunero egunero badugu zerbait, zuka aipatuzun bezala, baino ez dugu egunero eh, sola zaldi formato bera antolatzen, ez? Mm. Eta orduan Baditugoze ala zaldeak nola ez, baino baditu gore bideo emankizuna, kontzertuak, eh liburu orkezpenak, mailengurua, eh ere, eh, bueno, ez, idazle bertso ere badago, bertsolaritzan. Orduan ba Nola nahiko, nuen, ba bagarroa daola ez, egitaroa e, bezai nola ez, aberatza edo, edo bai, aberatza erranen nuen, mm, bai, raien aldetik, bai, formatuen aldetik. Bai, anitza ere, gaiten alda. Idazleekin solasen aritzeko parada eskaintzen duzu ere, eta gaur danik asirik, beraz, hori izango baita lehen itzordua, zoin izanen dira beraz, aurtengo gomitakze idazle hor uh -huh. agertuko dira bastanen? Hori da, idazle zean ekimeneko e, ekintze izanen da gaur, eta hor dago, e, beltzaren astearen jatorria, edo hilbeltzaren e, oinarria, ez? E, Baztango irakurle taldea idazle ekinzola du izena, eta duela sortzi urte azizen, azizen martzan, edo patu zen martzan, eta talde horretatik idazle ekinzola zean ekimenetik, atera zen hilbeltza hil ekimena, es? E, genero beltza edo lantzen duen e, ekimena. Eta hortan egiten duguna da, e, liburu bat aukeratzen dugu e, gero irakurri irakurleta aldeko jendek eta irakurri eta gero elkartzen gara e, idazlearekin. Mm -hmm. Eta merendu baten inguruan ba, ba, komentatzen dugu liburuaren nondik norakoak, ez? Mm -hmm. Esa, bak idazleak E, aipatzen du ba, nola izan den idazketa prozesua, gero, bueno, nola, nola garratu duen historia eta bar, eta gero, ba, hor gaudenok ba, itenditugu, edo, guri iritzia ematen diogu, edo, alderak itendizkiogu, eta... Ariketa berezia da ez, idazlearen zat, beldur garria ere izaiten alda, azkinen idakurleri ba, auge egiten. Horrekorean jendeak, idazlek, maite dute, badire bertzi ez dutela la, ba. lasoera maite, baina higarran, da, bai, gauza bat da, e, liburua, zenbat altzen den, eta gero bestekontu bat da, e, zenbat guztatu den zaion liburua, erosi duen horriez. Hey. Eta hor, bai, e, bado aukazu zena egoteko irakurleekin, eta beren iritziak, eta kritikak, bai positiak, bai negatibak, bai, jasotzeko, ez? Eta, eta beti gauza interesgarriak ateratzen dire ez. Uh -huh. Orduan, erramezalaan, gaur dugun lemitziko ekimena eta oixe da, ez? Ida zekin zean ekimeneko saio bat, Eta Patxi Larri honek e, idatzitako feriatzaileak eleberria dugu lehenbizikoa. Mm -hmm. Eta ba hoeze, ba berarekin elkartuko gara Arratsaldeko 7. herdietan arizkungo e, liburutegi beltzan eta eta be, merendu baten inguruan ba liburua pizta bat aztertuko dugu. Mm -hmm. Et, ba dakigu sorpresan bat egonen dela, e, liburuan ageri den trama tramarekin serikusia duena eta ba hoeze ba eh, jakin nahi duena, autu nahi duena, ba, azki du bertara hurbiltzea eta eta ustea ez Sabe. eta hemen erranen dut Earizkungo liburutegi beltza da bai. e, nobelabetzaren arira bertze urtetan joan gara osatzen liburu euskara asko noela euskaraz dauden bai jatorrizkoak bai itzulpenak daude nobelabeltzen ba, bilduma bat edo liburutegi bat e, osatu ez. Arritaletzekin paratu ginen kontaktutan harremanetan eta arritaletzek e, man dizkigute urte hauetan zehar igorri dizkigute bai lehenago arritaratu azituzten nobelabeltzak eta azkenek urtetan arritaratu ituztenak. Uhum. Eta donazioen bidez osatu dugu Euskal noelabeltzaren e, ba, liburutegia ez. Eta pues, aleguzioiek daude ari zkunen e, medikoaren etxean Eta mehikoaren etxea deitzen denan, ez da hor, ez da bizi, eta, eta hori ez hor da, daude, liburutegi moduan, eh, hartzen irakurtzeko, eta liburutegi ohiko liburutegi baten e, dinamika. Mm. Bisteit sortuetan beraz bi, aste ah, askenean markatu eh, belts gustia kestira belichola chaldia ere eskainiko du Michelangelo Lustondok Gotzon Garate Oroimendean ostigunean oh, patziku ilarte cholachean itsaldiere eskainiko du patziku perurenak hor oh, Ilene liburuaren inguruan aipatu du zure uh, filmaren inguruan ere izango dela gabeldi bat ostiralean Euskal Herriaren gaien laburometraiak ikus gai izango dira, hemen gain dira ikusiali izan etugunak. Berdin, gehiago aipatzeko eta larun batari begira jartzeko, egun osoko egitaragoa ere antolatzen baitu zuela larun batean, uh, main inguru batekin hasiz uh, gai dakit, filosofiko batekin erraiten albada, fikziorako argudioak politikaren trama beltzetik nundik nurakoa da, hau? Bait. Right. Ba, Larrun batean, goizeko amaiketan elizondoko bueno, ba, nagoen arizkundenean kulturetzean, maillenguru izaten da, hasieran e, aipatuan moduan ekintzaz berdinak egiten saiatzen gara, eta batzuk aldatzen dira urtez urte, zurte, bertzeratzuk berri, berri batzuk egitzen dugu eta dies maillengurua da errepikatzen den formatu bat, larun bat goizekua, eta kasu aurreko bi urtetan e, aritu gara edo dira izlariak e, literatura eta fikzioaren gainean, soilik, eta kasuanetan jauzi bat egin dugu e, fikzioa eta realitatea lotuz, eta e, e, kasuanetan, ba hoxe ez, irazleak izan beharrean, kazetariak izango diregon bidatuak, e, ba hoxe ba, ez, e, izlariak iratze fresnera eta gorka berezi hartua izanen dira, e, moderatzailea Mikel Soto e, Txalapartako editorea, eta gaiak gaiaren helburua apur bat da eh ematen diren eh er, bueno, eta politikan ematen diren egoerak eh aztertzea fikziorako ke fikzioari keño aginez, ez? Mm -hmm. Hau da, gaur egun e, gertatzen diren gauza honitz komentatzen dugu maize, ez? hau da, novela belts baterako aina, eh hau hemen gertatu dena alderdi politik honekin edo kirol talde honekin edo ba, e, ustelkeria asuak direla eta edo potere harremanak direla eta, eta bat, zuten, bat zuten da maiz bat. maten du novela beltz bat edo maten du novela eta bat pizka bat horrekin jokatuz bat lotuko ditugu e, realitatea eta fikzioa e, egiazki egoera bai euskal herriko bai munduko egoera politiko ezberdineak aztertuz. Eta horren oh, ondotik egero Baskari bat izango da, larumatean ezan bezala, eta gatzaldean uh, idazle batzu hori oh, izango dira, uh, buruan ez ditut, gogoan. Bai, eh, Baskariaren ondotik liburu aurkezpenak eta lehertu da festa liburu da dueneko mm. izpuruak. Bai. Ultim deset, ez da egitola, e, auskatzen dut edo, itzaragordak aurkeztuko digu, hori eta Mairu Ezkil, Mirengorrotxategik, eta Freeport izeneko liburuan, Ander, odri ezola. Mm. Hau normak iten dugu e, formato txikiagoan, e, denbor aldetik txikiagoan, eta ba, azkeneko urtean hilbeltzatik irbeltzara aurkeztu diren liburu, eh, argitaratu diren liburuen aurkezpenak mm -hmm. eta hor ba, e, ba, idazleak e, aurkezten digu motzean bere liburua eta pues hor e, dagoen jendeak ba ere badu aukeraa iteko galdera bat edo bertze baino orokorrean oida, aurkezpenak dire Eta bukatzeko berdin, orde, mora fitea, entzina baidua, susmagarrien gaua izango da gauean, kontzertu batzuekin, bihitz susmagarrien gauaz? Bai, hori joku bat e, da, eginenena erratzuko statuetan barna, poteoan, eta Adas. poteoan ibili bezala e, joku hori gauzatuko da, Eta hori ere, naiko sekretoa da edo, isilpeko mm. gozaba da, bakarrik erraten alda, ba, nola ez, hildakoak egonen direla, hiltzaileak egonen direla, mm. eta jai gehiago jakin nahi duena, ba, bertagatu beharko du erratzura edo. Arruz, <laughs> leru bat gauen behatziuntan, hori inkista bat. Aero konzertua elkartean ere, Marko Suntzuetaren konzertua akustikoa. Arruz, boi. Eta biokitzenekoa, bai, bote bat agero. Eta bukatzeko igandean e, ipuinkontaketa teatralizatu bat izango da, Lekarozko plazan, eta gau berriz bertso trama, hor e, bertso lari dezberdinekin. E, Andoni egaina, Julio Soto, nintzen bitia, eta Alaia Martin izango dira bertsolariak eta gai jartzaile lanetan juzuko ikotzea. Da. Igual, erranen dugu, badugula hilbeltza e, bloga, informazio gehiago nahi duen arendako, ba, bazkarika, bazkarika, bazkarirako txarterak barkatu non eskuratu eta nola eta bar, informazio guzi hoiek e, hilbeltzaren e, blogean daudela, e, hilbeltza.blogspot.com, elbidean, eta, eta gombidatzea... Ba, mundu guzie bastandik bizitabatitera eta ba, ongi pasatzera, literatura eta, eta genero beltzaren inguruan. Euskal Nobela beltzaren hastearen zat, eta bastan, ez da uste bezain urrun beraz, arratuk biltzen alzizte, erneztoprat, gurekin ginuen milezkega. Bai, milezkezuei. Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarekin Euskal irratietan. Eta hor zanbukatzen da, Gaurko emankizuna bihar behiz elkartzen gira hemen bostak eta seiak artean, zer izango den entzun gai, e, behori bihar jakingo duzue emankizuna entzunez gero bostak eta seiak artean. Usa jamezala aldiz, jakit nala ere, eta horreitera azten Gaurko, saioa Gaurko emankizuna, Hotsi Iraiz Zufia Urren Kronikarekin, Blumonde yaz eta beste, eta beraz orain entzun duguna ere Ernesto Pratekin egin elkar, eta berri zentzuten alko duzila biartik aintzina euskalirratiak.eus webgunean, sekatu irratsaioak itzetapuz horratxemaren duzien dina. Sejak euskalirratietan! Euskalirratietan!